Mm. Hur var den där Elvis-konserten? Ja, men den var jättebra. Ja. Och han som imiterade, hur var han? Vad då imiterade? Han som låtsades vara Elvis. Ja, men det var Elvis. Nej, Elvis är ju död. Ja, ja, men det vet jag. Men han har ju gjort en liksom reinkarnation och kommit tillbaka för att göra lite konsert. Ja. Ja, men du är väl för gullig. Vadå? Don't tell me that your life is dull and My only answer is hey, hey, hey. hey.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 den går alltid att läsa på www.hm.se. Men jag är som en liten pensionär, jag vill gärna bläddra. Mm. Det är härligt. Det är fortfarande många som läser papperstidningen. Ja, Jag skulle inte vilja vara utan den. Jag hörde faktiskt av allra högsta chefen på hela stampen, Johan Hansson, att eh, företaget ska satsa på det som kallas då printaffären. Aha. Så vi ska inte glömma bort pappersläsarna och framförallt inte pappersannonsörerna. Det är ju där de mesta pengarna kommer in fortfarande. Jag tänkte att du skulle få chans att försvara nu det här när vi som bor på landsbygden att de säger att de inte kan få sin tidning i tid och så. Mm. Vad har du att säga om det? Det är faktiskt inte så konstigt för att tidningen kostar 5-6 tusen och upp till 15 tusen att dela ut per år till en person som bor inåt landet där det inte är så många andra. Till varje person? Ja. Och Oj. så får man, köper man en prenumeration för 2,5 tusen. Så då går vi back flera tusen på varje person som prenumererar där. Uh -huh. Och då får vi antingen göra så, antingen skickas den med posten och kommer fram vid lunch, för det är mycket billigare än att ha en chaufför som åker ut och lägger den där. Eller så får man börja då göra som de har gjort nu då, minska distrikten och till exempel i hyreshus så lägger man tidningen där nere där posten kommer. Man går inte upp eller åker hiss, sex trappor och lämnar den vid dörren. Jag hade alldeles en väldigt bra affärsidé för mig själv. Ja. Att de som inte kan få sin tidning, de ringer mig och så cyklar jag runt med tidningen och så får jag motion samtidigt. Ja, just det. Det blir ju några mil. Och, och det... Om då får, för, sa du, 50 000 per person. Det är ju jättemycket pengar. Nej, inte riktigt. Men kanske 5 000, men de betalar 2,5 oss Ska gå och säga upp mig nu. Och det är ändå så. Hallands Nyheter får ju inga bidrag. Det är ju kommersiell produkt och... Vi kan ju inte göra något annat än att i så fall då be att de betalar mer för att få tidningen ut till sig. Mm. Och det tror jag inte heller de vill. Så framtiden är ju att man läser den digitalt helt enkelt. Ja, det tycker jag var ett bra försvarstal av dig. Tack. Men jag hoppas att papperstidningen ska få komma kvar i alla fall. Ja, det hoppas ju vi allihopa. Ja. Veckans gäst är ju Linda Carlsson med Z. Ja, precis. Hon har ju skrivit en spännande bok. Mm. Vi träffade henne i Göteborg och hon berättade lite om sin nyanlighet kan man väl kalla det. Varför heter det nyanlighet? Varför heter det new age? För det är ju en nyanlighet som inte är den gamla andligheten som jag tolkar det är ju religionerna. Ja, var det så då för 2000 år sedan att det här med liksom kristendom och så det var lite New Age? liksom. Bara, ja, men absolut. När man så att säga, införde kristendomen i Rom till exempel då valde man ju att lägga Jesus födelse i samband med vinterfirandet och vintersolståndet och så. Så forskarna har ju kunnat konstatera att Jesus inte är född på juldagen. Men han är så alltså född. Ja, som historisk person så kan det ha funnits någon som likna, har liknat Jesus. Och död. Lite som Elvis, tänker jag. Ja, sen är det det här då eh, återuppståndelsen och sådär och jungfrufödelsen och Tänk sånt. Tänk om Jesus är Elvis. <laughs> Just det. Vad bra. Vad, vad skönt att få två konspirationer liksom i ett så. Ja, jag är mycket praktiskt lagd. Smart. Mm. Nej, men så att vi pratar ju lite om det med Linda men hon berättar ju även om sin bonusfamilj. Hon har en flickvän, en särbo och båda två har barn. Då. Hon sen tidigare. Mm. Mm. Så de har ju även det här distansförhållandet. Ja det kan vara bara med. det. Mm. En distansbonusfamilj. Och sen så tycker jag ju alltid att det är intressant eftersom du och jag kommer med lite olika då, ingångsvinklar in i ett sånt här ämne eftersom jag mer är på vetenskapens sida. Ja, men vi är inte mot vetenskapen. Vi är bara av den åsikten att vetenskapen har inte kommit på det än. Ja, ah, just det. Jag menar, för inte allt för länge sedan så trodde folk att jorden var platt. Och det är vissa som tror det fortfarande. Det finns en jättebra dokumentär som ligger på Netflix och så finns det ett inslag på SVT Play också som handlar just om de här Flat Earth Society- är Det jätteintressant och det finns en väldigt bra psykologisk förklaring till varför de går med i den här föreningen. Men hur förklarar de det när man åker jorden runt? Alltså Vad säger de om det? Nej, det kan man inte. För jorden är under en stor kupol, lite som i Truman Show. Men det måste ju vara ganska enkelt att motbevisa om man bara tar med dem på en jordaruntresa. Ja, men de har sina egna bevis. Till exempel så försöker de då bevisa att jorden inte snurrar och att jorden inte åker runt solen. För de tycker att jorden kan inte åka så snabbt utan att det känns. Mm. <laughs> och i och för sig är ett motbevis att om du åker en bil och har ett äpple som du kastar upp så försvinner ju inte äpplet bak utan äpplet är ju kvar i bilen liksom. Trots att bilen rörs. Äpplet, jag får titta på den där äh, dokumentären. Tänk och jag bara tror att jorden är platt. Jag är ganska lätt påverkad. Det roliga är att när de sedan gör vetenskapliga försök. För de säger ju att jorden inte har någon krökning. Det vetenskap är vetenskapligt inte. Ja, på. Nej, och då misslyckas de ju. Och då säger, hittar Skratta de ju på. Inte åt dem nu, varför. Nej, men det är också jättebra faktiskt att man ska se på de personerna som. Att de är lite galna. Blivande vetenskapsmän, eller de kunde ha blivit vetenskapspersoner, men de tappar bort sig och gick fel. Liksom. Men man ska ha den respekten att de är nyfikna på någonting och de har en drivkraft. Men sen så kan de inte liksom hantera sitt utanförskap. Det... Men det är väl många vetenskapsmän som har ansetts galna liksom, i sin tid. Och som sen senare liksom bara oh, den stora Galileo liksom, och den fantastiska Michelangelo. Men i sin tid så var de väl lite knäppa. Michelangelo var ju målare i och för sig. Men, men Galileo blev ju tvingad av katolska Nej, kyrkan. Nej, vad heter han? Jag tänkte på också italienare. Som gjorde Leonardo den här Leonardo da Vinci. Da Vinci. Ja, han var ju både målare och skulptör och vetenskapsman. Young och Einstein mm. var en rolig film jag såg också en <laughs> gång i tiden. Ja, men i alla fall, här har ju Vetenskapen haft flera tusen år på sig och inte kunnat bevisa något övernaturligt. Så det tycker jag är, är skillnad. Jag väljer att ignorera det du säger. Ja. Jag tycker att jag bevisar och motbevisar dig dagligen att det finns någonting utöver det som är, går att mäta och väga och stoppa in i små askar. Det är härligt. Bara att du och jag träffades är ju helt otroligt fantastiskt. Ja. Jag försöker förklara det för folk och det har vi sagt i podden också att jag var inte ute efter att träffa någon. Nej. Och ändå lyckades jag, alltså var jag ute på... Tinder? Tinder, ja precis. Ja, ja. Bara det var ju konstigt. Ja. men jag tänkte faktiskt på att jag kan ju respektera någons upplevelse ändå. Mm, du... jag kan inte respektera att du inte har en upplevelse. Men om du tittar ut och så kommer du att säga till mig att, att du har sett en jättestor björn i våran trädgård. Mm. Och så har du inget foto på den mm. och den är inte kvar. Då får jag ju välja att lita på dig att du har sett en björn. Kommer det vara så ja. då att du bara, jag respekterar att du har sett en björn men och så hemlighet så tänker du, när Men det om du inte. säger att ja, jag såg Vladimir Putin rida på en björn i bara överkropp då blir det ju väldigt osannolikt. Fast sannolikt, men det, det, kan ha det hade ja. ju varit väldigt osannolikt. Ja, men alltså det, teoretiskt sett så kan det ju ha hänt. Men då får jag ju igen välja att tro på att det kanske inte var Putin. Och då får du fundera på, är du helt säker på att det var han? Men om du säger att nu har jag sett Vladimir Putin rida i bara överkropp på en bevingad enhörning, ja. då känner jag att det är något annat. Vet vad jag känner, Martin? Jag känner att du är flummigare än alla New Aged tillsammans. Ja, vad bra. Då kan vi hitta något gemensamt då. Jag tycker vi går till hänt i veckan istället. Vad har hänt i din vecka? Det har hänt att mars. har varit en barnlös vecka men att vi har träffat nästan alla barnen. Hella har ju sovit över här för att hon skulle vara med på vår step-up-träning i torsdags. Ja, och Saga har ju också börjat träna med oss. Och henne har vi också träffat. Och sen mm. så sprang jag på lycka ute på stan. Han hade varit på sin sån här audition inför gymnasiet. Just det, spelat gitarr inför estetlinjen. Ja, och sen träffade jag Iva också en sväng. Hon ja. var hemma och hämtade någonting. Mm. Härligt. Mm. Bara så här, en, två, tre, har vi fler barn? <laughs> jag har hunnit spela lite trummor med Jan Milén och en ny triobassist som heter Jakob Brankvist. Jättekul. Och jag har ju som sagt varit i Stockholm igen och lyssnat på Elvis. Och det var ju inte Elvis, det var en imitatör. Är du helt säker? Jag är helt säker, för jag, han och jag är vänner på Facebook nu. Och <laughs> ja. han var jättebra. Mm. Mm. Var han från ett utländskt land? Ja, han var från ett utländskt land som heter USA. Ah. Mm. Och det hette ju också filmen som vi såg igår. US. Ja, ah, just det. Ass. Ass. Det är han, Jordan Pil, som gjorde Get Out. Jag tycker inte att Story Hell, men du tyckte att den var väldigt bra. Jag tyckte framförallt att det var ju en läskig skräckfilm. Men allt som är läskigt så alltså jag tycker ju zombies är läskiga. Det betyder inte att de är bra, de filmerna. Nej. En sån film kan ju inte vara logisk, tycker jag. Som en zombiefilm kan inte inte liksom vara verklig. Nej, det ska ju ändå följa ett logiskt zombimönster. Fast nu var det inga zombies där, utan det var ett annat. Jag det kändes så här, han hade fått en bra idé. Den var unik och det finns ju inga andra filmer som är liksom lik den filmen. Men sen så på slutet här, så fick han inte riktigt ihop det bara. Du tänker på den sista lilla vändningen där, mm. kanske jag. Ja. ja, nej, den höll inte, tycker jag. Nej. Men ni kan titta på den i andra och se vad ni tycker. Jättespännande i alla fall och läskig. Mm. Idag har vi ju en ganska hektisk dag. Ja, just det. Du ska ju iväg och träna igen. Vi har ju varit och träna Step Up. Och sen ska jag träna Sumba mm. med saga i eftermiddag. Och det är inte för att jag är en galen träningsmänniska utan det är för att jag älskar Step Up och älskar Sumba. Och det är de, det enda Sumba-passet mm. de har på Golden Wellness. Sen har vi vilodag på söndag. Ja. Och Golden Wellness har förresten också en liten fraktion som heter Golden Travels. Och de har. Just det träningsresor som är helt fantastiska och vi ska iväg på en i maj och vill man följa med på den resa som vi är med på och träffa oss, för det är ju fantastiskt roligt och dessutom få 500 kronors rabatt så ska man uppge koden MARIA500 när man bokar. Resa till Kroatien den 21 maj till den 28 maj på www.goldentravel.se Just det, och det är ju en ö som heter Lodg Mm. som vi har hört att det är jättefint och ett fyrstjärnigt hotell. Det ingår frukostbuffé och middagsbuffé och massor av träning och även tennis som jag är sugen på. Precis, man kan få chans att slå Martin i tennis. Ja, chansen finns alltid. Mm. Grusbarn <laughs> Grusbarnord tydligt. Ja, nej, men det ska bli jättekul. Mm. Kom med, kom med och träffa oss. Ha, ska vi lämna över till Linda Karlsson. Det tycker jag. Som berättar om sitt liv och sina upplevelser och sin goda. Hej Linda Karlsson, med Zäta. Med Zäta, så blev det. Välkommen hem till dig själv och välkommen till podden. <laughs> Tack så mycket. Du får berätta lite vem du är. Jag är från Frölunda och där bodde jag tills jag var 15 och... Eh, mamma flyttade till Skara och träffade en man som sagt och jag kände att jag ville vara kvar för att jag var, jag var inte färdig i Göteborg helt enkelt. Och eh, ja, jag fastnade i Gamlestan, träffade barnens pappa 18 år så tänkte vi att nu är det dags att skaffa barn och grejer så att, ja, ja, vi fick ju två pojkar och i stan bodde vi ett tag tills vi flyttade till Partille och där bodde vi ihop några år... Tills jag då kände att det var fel i livet, så att säga. Och jag ville gå ut till garderoben, säger man väl. Mm. <laughs> ja. Har du känt, är det är någonting du har känt länge, eller kom det som en chock för dig också? att Nej, det har nog väl varit, kanske du har legat i grund och botten, att, att jag ville någonting annat. För jag kände att jag vill leva mitt liv, så att säga. Och, och så blev det. Alltså, samtidigt så är ju barnens pappa är ju en väldigt fin man, så att jag kände att han behövde leva ja. sitt liv också så att säga och jag kan inte liksom bromsa det har han träffat någon ny nu? han är gift idag med nu ny och, och det är ju barnens bonusmamma då blir det ju precis så de mm. lever fortfarande ihop många år nu har hon <laughs> kontakt direkt med dig eller går det via? nej Gbx? vi kan träffas allihopa faktiskt så vi har bra koll på läget så att säga vad gäller våra grabbar och hon har ju även en dotter sen tidigare liksom och, mm. Mm -hmm. Men det funkar, alltså det är, det är bra. <laughs> Men inga gemensamma barn nej. på den sidan? Ne? Nej, de har inga fler barn, Nej, nej, nej. utan det är hennes flickor och, och så är det ju mina pojkar. Mm. Jag tänkte att vi kunde backa bandet lite mm. och så, du har ju växt upp också med skilda föräldrar och haft mm. bonusföräldrar och bonussyskon och allsyskon mm. i ah, ja. mm. Hur har det varit tycker du? Det, det funkar, alltså min pappa han var ju en riktig karakar och väl gärna <går> bara lite <går> överallt med dessa flickor. Så att jag har ju två småsyskon och även två äldre syskon på pappas sida men det är inte så att jag växt upp så med dem på det sättet. Vi har ju väl träffats när det har varit släktmiddagar och vi har ju förlorat väldigt många och... Så du väckte upp med din mamma med min mamma och min syster som jag då förlorar i bil och lyckas åtta och därav är det ju Therese då som är min bonusyster som man säger då som bor i Strömsta som jag ungår smäst med idag om man säger Teres är din pappas nej det är min mammas eh, före detta s, dotter om man säger det här är invecklat. Nej. Din mammas före detta mm. samboman, bonus, din bonusnubbe från förr. Är han Nej, jag, jag, jag tror att det var så här att eh, Lindas mamma mm. var ihop med en man Aj, innan Linda föddes. Ja, stämmer. Och sen när de skilde sig så fick han en Aj, dotter som kanske är ungefär jämnårig. Ja, som ja hon är då. två år eller mig, ja precis. Mm. Okay. Så ni, ja. Och ni har inte heller vuxit upp ihop egentligen. Så Nej, då? inte så, utan att vi har ju vetat om varandra Sen, vi, sen jag var 13 år gammal. Sen, I och med att vi, jag förlorade min syster som jag bodde ihop med, dem, mm. som är min halvsyster och även hennes halvsyster. Så när hon gick bort då, så då fann ju vi ju varandra. Så därav har vi liksom. Nu är vi ni ja. två har en gemensam halvsyster. Ja, med, och även två bröder. Ha. Så det. Nu tog alla fram papper och penna och började rita upp. Ja, Just det, Och du har inga helsyskon då? Nej, Nej, det har jag inte. Och sen även din biologiska pappa då bildade en ny familj när han hade flyttat mm. till Uddevalla. Ja, det stämmer. Precis. Och då är det mina småsyskon då. Men jag har inte heller jättekontakt med dem. Men om, vi träffas som sagt ibland. Och sen träffade du kärleken ganska långt bort- Ända långt på Gotland, ja, andra sidan och... <laughs> precis. Det var kom. komplicerat. Ja, det var komplicerat. Nej, men hon fanns där på en sida som jag försökte stänga av. Jag har blivit uppmuntrad av vänner att skaffa dig en sida på något, vad det nu hette, kommer jag inte ihåg. Och jag gjorde det men kände att det här var inte min grej. För att jag är webbdesigner och håller på mycket med sociala medier och är mycket på Facebook. Mm. Så jag sa till henne att... Nu går vi över till Facebook för jag påstänger ner den här sidan för att det blir för mycket för mig och jag var inte egentligen så intresserad. Men då ville hon nu ja, följa upp min kontaktskap där på Facebook och därav tog det i två veckor så kom du ner till mig. Nu säger jag henne för att hon sitter här med ja, Men hon vill vara lite bakom kameran lite bakom mikrofonen så att så. Om vi hör ett litet skratt så vet ni vem det är. Mm. Så det, detta är ju fem år sedan nu och sen dess har ni levt lite särboliv mm. och vi vet ju att hon har också barn sedan tidigare. men. Som är lite yngre. men. Har de varit här? Och... De har varit här och busat och varit på Liseberg och gjort allt som man kan göra som barn vill göra i stort sett. Och tycker att det är roligt att åka till Göteborg. Mm. Mm. Men då kanske inte du känner dig så mycket som en bonusmamma då utan du blir mer en extra vuxen Ja, kanske? det blir nog så tror jag. De ser mig som Linda liksom. Mm. Mm. Och de tycker det är roligt tror jag vad jag vet. <laughs> ja. Dina barn, hur reagerar de när mamma kommer ut ur garderoben? Vad jag vet så har... Hur gamla var de oh, herregud jag vet. Men de kanske var runt 3-5 år eller någonting okay, sånt. Så. Men vi har inte gjort en grej utav det. Utan vi har mer varit neutrala i allting. För de har även kompisar som har familjemedlemmar och så vidare. Så att, och vi har alltid haft ett öppet hus så att säga. Så att ungarna har ju kommit och gått. Och... Så att det inte har varit några konstigheter vad jag vet. Det har Nej. varit fritt fram ja. bra. Ja. Vi är ju här av en ganska mer spännande anledning tycker jag och du har ju skrivit en bok ah, ja. som handlar om en helt annan resa mm. än själva bonusfamiljsresan mm. och komma ut i Gade-resan. Kan du berätta lite vad din bok handlar om? Det handlar ju om mitt liv som att växla, växla, växa upp i en, i en värld som man inte kan se och ta på. Alltså, det har ju följt mig i stort sett sedan jag var liten. Jag såg saker som min syster och min mamma inte kunde se. Jag ville berätta för dem men de liksom hämmade hela tiden. Och jag sa att jag såg saker och min syster sa att jag hoppas böckerna kommer ta dig och sådär. <går> och så att ja, och när jag blev lite äldre så försökte jag prata med mina kompisar. och jag såg men de tyckte ju liksom att fan Karlsson, du är dum. Nej men inte så men alltså... Som... Så du hade inga andra runt Nej. dig som... Du kunde dela den här nej, upplevelsen? Med. Nej jag kunde inte det. Så att jag valde att det blev tyst egentligen. Mm. Och sen när min syster gick bort. Och jag sökte ju henne i för, säkert 20 år. Så jag sökte väl någonting där. Och hon. Någonstans så kanske hon ville visa sig. Och det, det visade sig tydligt i mitt hem. När jag bodde i Patele. Efter barnens pappa hade mm. flyttat ut då. Och det hände ju jättemycket. Och saker som man inte kan förklara. och så där. Och även barnen blev ju drabbade av. Saker som de inte heller kan bekräfta. Liksom. Och sen, ja, jag visste ju inte för jag var ju inte där då i, i den världen, så att säga, för det var så nytt för mig. Men 2010 så var det en dag som jag fick bekräftelse av en vän som hjälpte mig genom att börja meditera. Och jag gjorde det så jag testade att lägga mig ner och meditera. Jag har aldrig gjort det så att jag vet ju inte vad det innebär men jag hann inte mer att lägga mig ner på sängen. Och det hände saker och det ja, jag fick guider, vägledning och mycket har hänt. Och jag ser livet mer än, om man säger, fyrkantigt. Man ser liksom allt större utan ett perspektiv och man förstår väldigt mycket. Hur möter folk dig när du berättar? Och... De möter mig av nyfikenhet. Alltså, de flesta vet jag om nu för att jag, jag har ju min blogg som jag skriver om mina händelser sedan 2010. Många kanske tycker att hon är konst eller vad skriver hon om. Men för mig är det min verklighet för att det är det jag upplever hela tiden. Alltså förut så kunde jag kanske inte ta på saker och ting men nu, nu vet jag ju vad det handlar om. Och det är ju andra som på andra sidan vill ha kontakt Alltså livet är ju så mycket mer än bara det här som vi har på jorden liksom. Och din bok heter Lost in, space. Lost in Space. Vad kan man förvänta sig av den när man ska läsa den? Uh, man kan förvänta sig dels en vägledning av att man kanske sitter fast som en person som är i sökande perspektivet. Att få en vägledning, det är ju inte så att jag ska tala om för dem vad de ska göra men de kanske får en nycklar av mig. Till ett bättre liv vill jag nog mer säga att många söker en vägledning av något slag många kan ju fastna i mönster som de inte kan komma ur, ur. och det kan ju leda till ohälsa faktiskt man blir dålig sjuk och så man måste våga känna från hjärtat liksom att vad är det jag vill och vad är det jag vill gå efter men många vågar inte bryta sig ur det i mönstret och så, ja hur mycket känner du att du behöver kunna dela det här med, med de närmaste, den du älskar och dina barn och så? Mm. Eller känner du att man kan ha var sin uppfattning och ändå dela jättemycket i livet även om man kanske inte kuggar i exakt när det gäller det man tror på? Jag tänker nog mer så här att alla har ju sin resa att gå. Och det är inte så att jag vill påskynda någonting när någon sitter fast i någonting utan att det är ju mer att de själva ska bemöta liksom deras väg. Och jag kan ju finnas där som en vägledande person. eller liksom Att tänk så här istället. Eller gör så här. Men det måste lever... måste utgå från ja, dem själva måste, ändå. Jag, precis. Och det är ju, de måste ju hitta sin väg. Min ena son hade lite jobbet liksom, i livet. Och jag lät ju inte på honom på något sätt. Utan Han var ju tvungen att bara göra denna resan. Fast det inte kanske var så bra. Men till slut så fann han ju det. Det är ju liksom hans, vad ska man säga, hans resa fast det kanske inte alltid är så bra mm. när det handlar om de, de, olika de situationer. Man kan känna en liknande livsuppfattning eller? Jag vet inte riktigt. De är väldigt olika mina när om man ska utgå ifrån dem då. Den andra, han är ju väldigt öppen och tycker jag är gör häftig med mitt... Andliga, liksom Han gärna skryter om det till andra som kanske kan bli lite så här jobbigt ibland. Men... Och den andra bara ja men mamma du är, du är så du är som i cirkel och pappa han är som en fyrkant. Och det är, det är bra att ha båda delarna va? Mm. Mm. <laughs> Lite så. så att... eh, när du träffade din eh, servo eh, mm. hur eh... Hade ni pratat om detta innan? och så Nej eller? inte direkt så hon är, mer, alltså hon är ju jättenyfiken också Men hon var nog väldigt sluten ifrån den världen Tills jag började prata upp För att jag sa det här i mitt liv Du får bara ta mig för vad jag är liksom. För att jag kan liksom inte hejda detta I och med att som sagt 2010 det var liksom bomben för mig Och då bara öppnades alla portar Därav kom min bok in då Och det är ju det jag berättar om Min resa fram till dit jag är idag så att hon har hjälpt mig jättemycket och hon är jättenyfiken och gärna pushar mig och vill prata ibland om det och, och sådär. Så att eh, hon är nyfiken och fått mycket bekräftat när jag har läst av henne också. Har du upplevt att människor kan vara rädda för dig eller för det? Eh, nej, inte vad jag vet jag Jag har bara fått eh, bra kredit än så länge. Ja. Använder du dig av andlighet utanför... Eh... Nej. Jobbar du med det eller något sånt? Ja jag börjar nu, nu lite smått Jag har ju gjort ordning ett rum då som jag ska inreda eh, mer och mer Jag ska ha sittningar, jag ska ha healing Jag ska ha lite behandling så Eller jag vet inte vad man ska kalla det för Jag har haft olika readings Och det jag har gjort det har ju stämt bra med de som jag har träffat Alltså de bekräftar ju mig Och jag vet ju inte vad jag bemöter och även vid healing, jag kan känna av att det är blockeringar i, i energierna och, och då får man jobba på det. Och jag kan åka på, till olika platser i Sverige och förnimma olika händelser. Mycket på Gotland, runt mm. ringbjuden och gamla domkyrkan och övergivna platser. Alltså jag är öppen för vad som helst då. Och berättar en historia som jag inte har någon aning om. Få gå hem och sätta sig på Google och söka efter och sanningen finns där. Då tänker att det är många som kanske av dina vänner som vill bli lästa av ja. det också. Ja, det, det är ju det som är nu. Lite nu är som jag... en, om man är läkare så är det många som vill att ja. titta. Kan du titta på det här ja, kan du, ja, men lite så. Tycker du att det är jobbigt ja. eller gör du det gärna? Eller? Ja, nu gör jag det gärna. Förut så var jag nog lite mer rädd för allting. För att det var så väldigt mycket jag kunde nog inte behärska allting som kom till mig men... Nu har jag ju liksom tagit till med det här och landat i detta och känner att vad fan, det är det här jag ska göra så att jag måste. Annars så är de där uppe på mig hela tiden. De bara rycker i mm. mig så här. Hallå, Linda, vakna. Men är du någon gång orolig för att att du har fel, Vi säger om någon kommer mm, med det finns någon sjukdom det. där du tänker att ja men om jag gör så här så kanske det släpper och så. Mm. Att du skulle kunna förvärra någonting eller så. Ja, alltså det är klart jag är rädd för det och, och det är ju det som egentligen är den stora rädslan. Så att, Och det, alltså när, man, när man pratar sjukdomar och sånt så är det ju inte att jag kan ju inte gå på en, någonting som jag inte vet hundra procent för att det är ju ändå trots allt en sjukdom som berör en människa och där kan man ju inte säga fel. Man kan kanske vända på det och säga att du kanske bör se över det här men också kanske rådfrågas som en läkare till exempel. Men jag, jag har känt in sjukdomar men jag har ju inte sagt någonting om det utan att mer ta det försiktigt eller dra ner på socker och mjölk eller allt vad det heter. Du, du jobbar väl inom vården ja. också? Ja, men jag är ju på ett äldreboende. Men där är det ju oftast människor som sover på natten. Men det händer att du. Känner ja. saker där då? Ajamän, hela du... <laughs> men hela tiden. Men då får du egentligen inte Nej man göra får något. inte det säger de. För att det, är alltså, det finns ju en lag också. Men alltså, det är ju, vi, man jobbar ju med andras energier. Alltså, mm. Om jag skulle ta Bertil på ett boende och han har ont i lungorna. Liksom, och jag kan ju inte gå fram till honom och klappa han på ryggen och läka honom. Däremot jag kan ju ta in hans energier och känna av smärtan. Jag kan ju tänka däremot att jag kan ju, för i och med att jag känner... Så kan jag ju liksom läka mig själv. Och därav så, vi, vi är ju liksom konnektade. Jag har varit med om det en gång och jag kände att, herregud, jag får in hans känslor. jag måste ju stänga av för att jag vill inte känna mm. av för att jag blir drabbad. Och då kan jag liksom lägga ett lugn i mig själv och därav så kan jag se att han också blev lugn. Och man vill ju inte säga för mycket heller för att det är ju en, en, en annan värld. Är det. Jag är lite nyfiken på också, hur, hur tror du det påverkade dig som jag förstod det när du växte upp? Att mm. din Mamma hade en mer då traditionell mm. tro mm, som du inte kunde nej. leva med i riktigt. Nej. Tror du att det, att det blev någon slags reaktion i dig då? Någon motreaktion mm. eller något? Att du ville söka ja, åt eget? det blev nog det för att hon försökte ju liksom att... Eh, Jesus och Gud och det här och Bibeln och så, jag kunde inte köpa hennes koncept och jag sa jag var jätteliten och det gick inte jag bara visste att jag jag visste mer än så här, större och, men i och med att jag är liten och det så kunde jag liksom inte förklara mig på bästa sätt utan jag blev arg så jag kastade saker i, i golvet jag gjorde sönder en dörr för att jag fick inte ut det jag ville säga, så alltså jag var jättearg och mamma lärde mig det eller lärde sig att jag var sån, att det var ju bäst att bara låta henne vara så hon är ju fortfarande lite där idag men hon är ändå nyfiken men hon tycker att det är obehagligt för att hon vet inte vad hon har att göra med så att säga. I boken skriver du om regression också. Kan mm. du säga någonting kort om det? Jag har gjort mina egna resor i livet tillbaka till olika år. Ju, just nu är det ju tre stycken som jag har vitt om. Och två av dem kommer jag tillbaka väldigt ofta Och då är det ju, Första är ju som en soldat i Grekland För många många tusen år tillbaka Var är han som blev skjuten i benet? Eh, nej det är, det är från soldattiden Andra världskriget Okej okay, men det är ja. tidigare liv Tidigare liv, ja, eh, Han, eh, först så var det en Jag tror att det var att jag var en prins i Grekland eh, Som hade många soldater Jag skulle ut och kriga då men jag dör med mina soldater i den här striden. Vad jag upplever då i regressionen då. För man blir vägledd i regressionen. Sen så var jag en indian. Men då levde jag i fredsmandarna och var en, en väldigt fin indian och sådär. Och den tredje är ju att jag dör i andra världskriget. Mm. Och den killen har jag haft med mig fram till nyligen. Men när jag bekräftar honom så försvann han faktiskt. Jag har inte sett honom och känt av honom ännu. Har du längtat efter att träffa din... Stora syster Maria igen. Eh, eller går ja, det liksom? Nej, jag har ju. Nej, alltså, jag har ju, när jag var liten, när hon gick bort så sörjde jag henne så sagt i många år. Jag kunde inte bekräfta hennes död för att jag ville att. Eller, jag kände ett svek, men eh, hon sökte upp mig i mina drömmar och eh, jag avvisade henne alla gånger i drömmarna. Men eh, så kom du då en, en natt och hon kom till mig och. Jag flät henne och vi pratade, vi var och käkade pizza i Frölda torg, vi träffade kompisar. Hon sa till mig att jag är på en resa, jag kan inte komma tillbaka till dig och då sa jag att det är ingen fara, åk du, jag vet var du är någonstans. Och därav så bekräftade jag detta liksom. Så att ja, jag har träffat henne, ibland så kommer hon bara så där men hon är långt borta nu. Och men sörjer det... du mindre då på ett sätt? Ja, det gjorde ja, jag. Men... Slags avslut då. Det blev ett avslut och sörjer inte lika mycket. Jag kan tänka på henne men det är mer av en sorg eller liksom eh, samtidigt en trygghet. Jag vet att hon ändå funnits där i så många år. Jag har ju ändå sörjt och jag har inte vetat om att hon har funnits hos mig. Hon har ju liksom gjort sig på påminn så många gånger. Jag förstod inte det då. Men idag när jag vet bättre så vet jag att det var hon som försökte liksom att Linda jag är här. Se mig liksom, hör mig. Det var det som hände i, i många år i spökeriernas mm. värld. Ja. Mm. ja, och om man vill följa dig, vad heter din blogg? Du har nämnt den nu två gånger, men vad heter den? Den heter ju Karlssons.com. Är det med z då? Med z, ett z. Ett z, stämmer. Mm. Och där skriver jag om mina resor- om boken och kost och träning, hälsa, det som är... Det är lite varje helt ja <laughs> spännande. Ja. Sen måste vi ju fråga också mm. om ni har planer på att flytta ihop någon gång och, och bli en annan slags familj. Ja, så alltså, jag älskar Gotland. Det gör jag verkligen. Och där finner jag ju tryggheten i allt och muren och historien och allting liksom. Men först så ska jag vara färdig med det jag har här. Jag har ju boken och det är alla sittningar och reading som jag ska göra och eh, när jag är stabil och eh, får koll på mina söner att de är trygga i sig, då gör jag redo att flytta. Men när det blir det vet jag inte. Kan du läsa ovilliga personer? Vad menar du? en sån typ Martin? Ja, det skulle jag kanske kunna göra. <laughs> Men... Jag tror ju att mycket är vad den som blir läst ger mm. ifrån sig och bekräftar. Ja. Och jag har även sett eh, klipp då på när personer som, mm. som om jag skulle helt stänga av och inte ja. ge någonting. Mm. Då blir det ju väldigt svårt mm. oavsett om man tror på det eller inte mm. så, så blir det. Och det blir nästan, blir nästan taskigt mm. för den som ska mm. försöka då. Ja. Så jag tror att det är bäst om båda tror på det och, oh, och liksom hjälps mm. åt. Mm. Mm, precis. Och som sagt, jag har min vetenskapliga mm. tro och mår bra i mm. det. Mm. Och jag märker ju att du mår bra när du har hittat ah, ja. din plats och din ja. resa. Så att... Men det är ju så, jag är inte den som, jag ska inte gå övertyga dig nu att nu halvart det finns en värld här... Mm. Nej, Maria försöker ja. lite ibland. Så ja. att... <laughs> jag har en, en kvinna på jobbet som hon håller på att övertyga sin man nu faktiskt. För att jag satte hade en reading på henne, eller jag läste av ett kuvert med ett kort i som inte jag kunde se för det var instoppat i kuvert så jag sitter och läser detta. Allt blir plockrönt, och därav kommer även in en man då som varnade om deras bil mm -hmm. så jag sa att han, din man vet om bilen men han har inte gjort någonting åt det men se över den för att han är verkligen på säger den här anden till min kollega hon kommer hem och säger detta, han bara nej äh, sånt där ska vi inte tro på två dagar senare så jobbar jag med henne och hon var helt lydisk och hon tog tag med Linda vi har inte våran bil här nu vi kör vad heter det, en annan lånebil ja. den har pajat och då sa hon till sin man då, ha nu ser du och han bara, hmm, mm. ja mm. så att hon vill att jag ska övertyga honom. Så att, är det fler män som är skeptiska och fler kvinnor som är mer öppna? Det, jag har fått för mig att det är så men jag tror att det släpps nog lite mer och mer. Jag har sett att det är väldigt många män även börjar bli nyfikna på detta mm. faktiskt. I och med att vi lever nu i en annan tid och vi är mer öppna för allting. Så att eh, nyfikenheten finns där ute faktiskt. Men många av oss kanske är lite fyrkantiga då. <laughs> ja, fyrkantiga och tycker att livet är bra som det är. <laughs> ja. Jättehärligt att få komma hit och eh, prata. Och eh, vi fortsätter väl att prata lite. Vi kan stänga mm. av så kan vi dricka mm. lite kaffe. Ja, ja. Ja. Tack så mycket. Tack, Tack själv. Hej då. Hey. Hej då. Oh, oh, yeah. oh, oh, oh. Tack Linda. Det var väldigt intressant och jag hoppas att jag ska få träffa Linda igen. Jag känner alltid så här efteråt att Åh, det skulle jag ha frågat och det skulle jag ha gjort. Så att mm. det får bli en date till. Och till och med jag tyckte att det var trevligt. Jag kan ju kanske hamna lite i opposition i sådana här ämnen. Du är recensent, du är alltid i opposition. <laughs> Men gör man en intervju så ska man ju lyfta fram den andras åsikter. Ja, det är inte mitt jobb att, att ha en debatt. Jag kan inte förstå att du och jag kan vara tillsammans ens en gång. Men vi har ju helt olika livsåskådning. Ja, men det finns väldigt mycket som vi har lika också. Vad vi tycker att man... Hur man ska vara som människa och ja. sådär. Ja, jag, tycker det är, jag tycker det är fascinerande. Mm. Vi borde bli undersökta, håller du på att säga. Det? En sån, vi kan leva in i en sån här glasbox och så kan folk titta på oss och skänka pengar till UNICEF jag undrar hur mycket av det som kommer från våran uppväxt Ja, just vad, vad vi tror på så att säga alltså jag tror inte att jag har samma sorts tro som mina föräldrar mina föräldrar är ju traditionellt kristna Ja just det. och det kan jag inte påstå att jag är på det Nä. sättet i alla fall jag tror ju att religion är överlag ett påhitt av människor och det jag menar är bara att det finns någonting som vi inte kan förklara och det finns en högre makt och det finns en högre ordning och att universum är en spännande ställe att bo på för att det händer spännande saker här. Sen så har jag inget behov av att paketera det i ett exakt antal så här är det och de här reglerna är det utan jag vet bara att vetenskapen och även religionen är lite för snäv. Men det tror jag gör att jag behöver liksom inte anpassa vardagen efter din andliga tro och uppfattning. Nej, du menar att det hade varit jobbigare ifall jag hade haft bönutrop fem gånger om dagen? Ja. Men hade du accepterat det? Jo, men det måste man väl göra. Bara du hade accepterat att till exempel då, om jag hade ätit fläskkött och du inte fick det för din religion. Jag accepterar att du ställer dig upp och skriker Ja! När IFK Göteborg råkar röra bollen. <laughs> ja, det blir ju väldigt ofta då. Det händer inte ofta. De snubblar ibland boll över bollen. Boll Sist så snubblade de ju bara precis över nedflyttningslägen. <laughs> de snubblade uppåt och de blev kvar. Vet du nu, de allsvenska tränarna har tippat. Och jag tror att i toppen då är det Malmö, Norrköping AIK. Självklart. Och i botten bland annat IFK som tror jag fyra från slutet eller något sånt här pinsamt. Alltså det här var så läckert ifall ni åkte ut. Nej kom, Det inte har ju inte hänt på jättelänge. Ni var faktiskt nära. Från religion till orolig. fotboll. Nu går vi vidare. Fotboll är också en slags religion. Du ska inte ens uttala ordet fotboll. Fotboll. F-O-P-O-L-L. -l. <laughs> fotboll. Fotboll. Jag tycker det är dags att säga något om barnkonventionen som vi går igenom. Det kan vi väl enas om, att vi båda tror på barnkonventionen. <laughs> ja, och den kommer ju att bli lag i Sverige om ett år ungefär. Hej Sverige. Och jag tror att jag minns förra veckan, för det var nummer 12, och det var att alla barn ska få uttrycka sina åsikter och man ska fråga barnen när det handlar om någonting. När det handlar om barnen så ska man fråga dem. Och sen så hur mycket vikt man lägger ska bero på deras ålder och hur morna de har blivit. Nej men Bara att man ska lyssna på vad de tycker och tänker. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Vi har ju alla varit barn. Mm. Och vi har säkert alla känt oss överkörda ibland när vi var barn. Och det kan ställa till mycket problem i framtiden. Så vi kan underlätta för våra barn genom att lyssna på dem och låta dem känna sig sedda och hörda. Så kommer de att ha en bättre chans i sin vuxenhet sen. Mm, just det och vi diskuterade den i förra veckans poddavsnitt och nu så är vi framme vid artikel nummer 13, den kan du få presentera. Då läser jag innan till här faktiskt. Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka och uttrycka sina åsikter. Mm. Och den tycker jag snuddar ju lite vid artikel 12 men den poängtera det ännu lite mer att alla har rätt att tycka och tänka vad de vill. Och även uttrycka det. Så länge man inte trycker ner in någon annan. Ja, och då gäller det ju även frågor som inte rör dem själva. Mm. Till exempel att barn då har rätt att använda sociala medier, att föra kampanjer. Se på hon Greta Thunberg nu med, med klimatkrisen. Mm. Där hon har organiserat världsomspännande skolstrejker till exempel. Det är rätt fantastiskt. Mm. Då skulle man kunna om man hade ett samhälle där barnen inte hade de rättigheterna bara kunna trycka ner henne och liksom få henne att försvinna mer eller mindre. Och sådana länder finns det ju tyvärr som inte godkänner barnkonventionen. Mm. Nej men det är härligt med barn som vågar och det är nog många som blir nedtryckta som du säger och bortfösta, liksom. nej men ni är bara barn vad vet ni om det, ni kan inte det här men det är ju mycket som barn kan som vi inte kan, mm. det utvecklas ju hela tiden, så att jag tror på både artikel 12 och artikel 13 att mm. vi ska lyssna mer på barnen och apropå barn så finns de ju i allra högsta grad med i tv-serien Bonusfamiljen som vi brukar prata om. Precis, tv-serien Bonusfamiljen är ju lite extra viktig för dig och mig för det var ju så det hela började en gång i tiden när vi satt och tittade och eh, diskuterade runt det som hände på tv-apparaten. Och så har vi ju haft det nu, det här är säsong tre och i de förra säsongerna så har vi haft speciella avsnitt där vi bara pratade om Bonusfamiljen men vi har inte lite tid att göra så många avsnitt- så nu försöker vi putta in det i vårt vanliga avsnitt. Så här kommer en liten genomgång av avsnitt fyra. Mm. Sen sänds ju avsnitt fem på måndagen den 25 mars. Men vi vill ju inte spoila någonting- så vi går igenom vad som hände i senaste avsnittet. Där pratade de ju bland annat om Biankas studentmottagning. Och där är det ju lite jobbigt- eftersom de har olika ekonomiska förutsättningar. Martin och Sima kan inte bidra lika mycket- som Lisa och Patrik. Och då blir det ju jobbigt när Lisa säger att ja, men det, det måste få kosta lite. Vi, vi gör inte så mycket för Bianca. och Då vill Lisa till exempel bjuda in en gammal dagisfröken och lite, lite så här då. Mm. Jag tänker att det här är intressant ur två olika aspekter. som är det intressant just att en student och ett bröllop till exempel. Mm. Det är svårt att ha två... Alltså, då har man en studentskiva kanske och ja. ett bröllop. Liksom. Studentskiva skulle man kunna ha två i och för sig. Just i bonusfamiljer att man inte har samma familj längre. Utan det är två familjer. Men det är, som är nog ska... vanligt att man ändå samsas kring det. tror jag. Ja, jag tror det. Och det är jättebra om vuxna människor kan göra det för barnets skull. Mm. Det sista man gör för dem, det är det ju inte. Men, så det är ju, en, det är ju säkert mycket kring det. I, för det är inte alltid man är van vid att göra fester tillsammans mm. i de olika bonuskonstellationerna så att bara att samarbeta där kan ju vara svårt och sen tycker jag också att det är ju så att man har olika ekonomiska förutsättningar och då kan det ju bli väldigt svårt ifall man har olika uppfattningar om hur mycket pengar som ska gå åt och är man då dessutom två helt olika familjer så är man ju inte lika mån om att samarbeta kanske Nej, och man kan ju inte ställa krav att någon ska ungefär ta ett lån för att bekosta en fest kanske. Det har jag hört att folk gör och nästan tycker att folk kan göra. Ja, jag tycker inte att man kan ställa krav på en annan familj att liksom tvinga dem. I så fall vill man lägga festen på den höga nivån, mm. då får ju den familjen som har mest pengar även ta den större ekonomiska bördan. Mm, så får det bli. Sen är det ju det här också mina barn och dina barn i en bonusfamilj. Vill jag lägga massa pengar på då mitt bonusbarn till exempel? Så det är inte alltid självklart i alla bonusfamiljer menar jag. Nej, men där har man väl, tror jag någon slags uppgörelse som gäller generellt. Mm. Det skulle vara konstigt om jag till exempel som betalar hälften av allting för våra barn som mm. är mina bonusbarn om jag då när det blev en studentfest skulle säga att nej, just det här vill jag inte ta av mina sparpengar Nej, eller så. Men, nu, men har man ju gemensamt Ja, minst, men har då man. har man ju haft en mm. överenskommelse innan, men jag mm. tänker att det finns de bonusfamiljerna som inte har så tydliga överenskommelser vilka pengar som ska gå till vad. Aha, just det. Och eh, har ganska mycket fejd runt att en del barn kostar mer, en del barn mm. kostar mindre och vem ska betala det? Ska jag betala för mina barn, ska du betala för dina barn och våra etc. etcetera etcetera. Mm. Att det är en stor diskussions Punkt i bonusfamiljer. Det tror jag också. Det kan ju också vara känsligt för olika som är konfirmation till exempel. Aha. Våra barn har inte konfirmerat sig allihopa och nu ska ett barn konfirmera sig. Då blir det ju kanske en konfirmationsfest. Du fick ju konfirmationspengar från dina föräldrar för fast du inte konfirmerade dig. Ja, men det fick jag först då när min lillebror valde att konfirmera sig. Aha. För då tyckte de att det var konstigt att han ska få en present bara för att han gör någonting som jag har valt bort. Att han ska bli belönad för att han konfirmerar sig. Och just konfirmation, där har det varit traditionellt så att det finns en del som konfirmerar sig inte utifrån sin övertygelse utan utifrån att de kanske får en fin present. Ja, men tycker du att vi ska ge saga och lycka presenten nu då? Jag tycker att de är så gamla att vi kan diskutera med dem om de känner att. De skulle bli så avundsjuka på Ivalin. Så någonting skulle de kunna få då, nice. om, om de känner så. Men jag tror inte det har varit Här aktuellt. Här är vi nog oensamma, Martin. Nu håller jag på att kalla dig Anders också. <laughs> Ursäkta. Jag tycker inte att man kan få pengar för någonting för att man avstår från det. så att Jag tar inte studenten, så nu får ni ge mig en massa pengar som min studentskiva hade kostat. Nej, men då är det ju inte en sak. Då är det inte en en speciell present, då är det ju en, ett evenemang eller någonting man Okej, gör. Men man kan inte få en studentpresent för att man inte går i gymnasiet och inte tar studenten. Nej, men man går inte tre år i gymnasiet för att få en present. Men just när det gäller konfirmation så hör man ofta det att ja, men, går man på ett konfirmationsläge två veckor och så får man en moped liksom menar du att David konfermerade sig för att få en present det skulle jag aldrig tro att han nej, gjorde nej det gjorde han inte utan nej. han var nyfiken och så sen... du borde lämna tillbaka <laughs> det du fick ja om han lämnade tillbaka det han fick <laughs> Nej, det intressanta var ju att sen några år efter så gick han ur kyrkan också precis som jag också gjorde då så att han hittade inte sin övertygelse men han var nyfiken och ville plus att det var segla läger ute på Bohus Malmö så det var ju jättetrevligt det var ju en kul grej också det var inte bara att man satt och läste Bibeln. Segla med Jesus, gå på vatten. <laughs> ja, just det. En häftig scen om vi går tillbaka till bonusfamiljen. Det är ju då när Camilla ska lämna tillbaka lite av Henriks grejer och kommer hem till honom. Och precis då är ju Katja och William där också. Och det blir ju riktigt jobbigt förstås. Det är ju sånt som man kan känna igen när det är jobbigt med ex och är ni intresserade av att höra mer om skådespelaren som spelar Henrik, så var det ju förra avsnittet som han var med som gäst i. Just det, Niklas Engdal. Och nu igår började ju den inre cirkeln på Viaplay, där han har huvudrollen också, en politisk dramatriller som vi kan rekommendera. Mm. Sen handlar det i detta avsnittet av Bonusfamiljen, avsnitt fyra, mycket om Patricks och Lisas föräldrar. Patricks pappa har ju obotlig cancer. Och håller på och ska nästan regissera sin egen begravning. Det hade säkert du också gjort. Om du hade velat bli begraven så hade du skrivit upp vad vi skulle spela för musik och allt sånt där. Men det kan man väl göra ändå, även om jag vill bli spridd i havet. Ja, men Jag tänker att begravningen är inte för den döde egentligen. Det är ju för de levande. Ja, men det skulle ju vara väldigt konstigt att, att ha en gravsten när jag är emot det. choklad med nötter i din ja, begravning. Det. Vi får se vem som lever längst. Nej, men och där är ju en grej då att Patriks pappa Ingmar inte vill ha sin exfru Patriks mamma på begravningen. Hur hade du tänkt där? Där tänker jag ju igen då, som jag sa alldeles nyss, att begravning är för de levande, inte för den döda. Men det är en önskan som han har uttryckt. Hur hade du tänkt där? Om jag var Patrik? Mm. Skulle du låta mamman komma på begravningen? Eller bjuda, eller vad man nu gör? Jag skulle ju ha diskuterat med henne och, och frågat varför vill du komma på begravningen och vill du verkligen komma när du vet att han inte hade velat det? Och nu känner jag så här bara skulle jag gå på mina ex, alltså mina barns pappors begravning. Det är inte någon självklarhet, eller? Nej. Nej, jag, jag tror att det hade varit svårt att säga nej till sin mamma om hon säger. Vi har ju fått dig och vi har levt ihop och så. Jag vill gärna komma på begravningen och säga gör ja till min exman. Det skulle vara svårt att säga nej till det. Men jag tror samtidigt att hon kanske inte vill komma nej, precis. när jag han har sagt att... det. Så att... nej, men så här. Och om mina barn väldigt gärna av någon konstig outgrundlig anledning skulle vilja ha mig på sina pappors begravning så hade jag ju för deras skull gått. Men jag känner inte att jag skulle behöva gå på någon av mina ex nej. Begravningen. De kom inte på mitt bröllop. Nej ja, <laughs> Men i ett sånt här läge det skulle faktiskt kunna vara så att Ingmar ordnade en avskedsfest där han fick ha sin barndomskompis och, och han fick hålla ett tal och de fick liksom säga adjö ordentligt. För det är ju det, på något sätt, begravningen är ju ett slags farväl. Så du är för en förbegravning helt enkelt? I ett sånt här fall Som en där han vet att han har obost och han vet att han inte har lång tid kvar. Det skulle kunna vara ett alternativ Jag tycker faktiskt att det är en väldigt bra idé. Mm. Jag tycker man ska börja med det. Ja. När man är lite döende så ska man ha en förfest. Mm. Och sen när det gäller då Lisas mamma så börjar de fundera på om de ska bjuda in henne till studentfesten eftersom hon har alkoholproblem. Vad taskigt, kan de inte bara inte ha alkohol då istället? Ja, det skulle de kunna ha. Men det är också sånt här traditionellt... Tröst, ja, men om min att mamma hade haft det alkoholproblem finnas. så hade ju inte problemet varit att hon skulle komma. Då hade det varit, då, hade varit men då har vi ingen alkohol för att min, då kan min mamma komma. Ja, det tycker jag är, är schysst. Att de andra faktiskt kan respektera eftersom det är en sjukdom som hon egentligen inte kan hjälpa kanske att hon har. Sen visade det sig här nu då att hon har börjat i AA och hållit sig nykter i tre månader och fått en medalj för det. Mm. Sen under studentfesten så kommer en väldigt bra replik tycker jag som är så typisk bonusfamilj. Och det är då när Sima som ju är sambo med Martin, hon träffar Katja som är Patriks ex. Och så säger hon ja, jag är din exmans frus, exmans nya tjej där hänger jag faktiskt inte riktigt med. Men, men nu ska jag se Sima jag är din exmans alltså Patrik hon säger det till Katja jag är ja, din, din exmans ex Patrik nya nej nya fru inte ex. nya fru jag är din exmans fru fru alltså Lisa mm. exman Martin nya tjej. det är ja. Sima kult så kan det vara och sen så går det tillbaka lite till när då Patriks pappa Ingmar säger till sin sonson son William att ja, man ska smaka på allt en gång. Det är sån här klassiker. Och sen säger han så här jag kysste en man i Köpenhamn en gång. Det var inte så dåligt. Men det var inget som jag ville gå vidare med. Ja Det finns nog en hel del som ens föräldrar har gjort som man kanske inte vill veta. Och så slutar hela festen när det är helt tomt och tyst att Patrik oroar och ropar på sin pappa som sitter och sover i en vilstol i trädgården. Och så vaknar han ju inte, utan han har ju dött. Mm. Så slutar hela avsnittet så. Men fint ändå. Ja. Man ska gå när det är på topp liksom. Man kan tänka sig Omgivna att... av hela sin familj. Det är väl härligt. Ja, att bara kunna känna den tryggheten. Så ska jag göra. Jag ska dö på en julafton. Jag kan faktiskt förstöra mina barn för all framtid. Fast då är står ju de gamla. Förstör mina barnbarn barn för all framtid. Mormor dog den julafton. Jag kan tänka på min morfar lite som jag också hade cancer och visste att det inte gick att operera. Och som, det kanske jag har berättat i något tidigare avsnitt, men jag och brorsan kom dit en lördagkväll och dagen efter skulle jag åka tillbaka till Sundsvall och plugga och David skulle rycka in i lumpen. Och vi satt med morfar och han ansträngde sig verkligen och var pigg och glad och vi satt och pratade om allt möjligt och sen Ringde de från sjukhuset på morgonen att han hade somnat. Han hade vaknat till och ville inte ha någon frukost. Och så kom de in efter en stund och då hade han bara somnat. Mm. Och då kunde vi åka dit och ta adjö den söndagen. Och sen så dröjde det ju säkert minst en månad innan vi kunde åka tillbaka till Göteborg. Så morfar på något sätt visste det. Det är ju lite övernaturligt nästan. Precis, det är det jag säger. Så där har jag hört jättemånga de väntar på att Få träffa sina nära och anhöriga och sen, så kan de, sen kan de ha somning. Sen släpper taget. Dem, släpper de taget. Nej, men det var fint. Och det var fint i avsnittet också faktiskt. Och jag sitter ju faktiskt vak ibland mm. när folk dör. Och det är ett litet övernaturligt ögonblick tycker jag. Mm. Vi brukar alltid öppna fönstret också så att själen ska få frilejd ut ja. i världen. Nu har vi snart kommit till slutet av det här avsnittet. Mm. Vill du rekommendera någonting? Jag rekommenderar mig. Jag är för alla. Nej, jag vill rekommendera att lyssna på Bonuspappor och Plusmamman. För det gör ni ju redan. Men gör det nästa måndag också. Och så vill jag rekommendera att följa mig, Plusmamman, på Instagram. Om man tycker om när tjocka människor blir smala. Och om man tycker om matbilder. Jag lägger upp mycket matbilder för jag lägger upp vad jag äter. Jag har ju en utmaning tillsammans med min PT Petra från Golden Wellness att jag ska gå ner 30 kilo på 30 veckor. Och hur går det hittills? Jag har gått ner 15 kilo på 10 veckor. Det är jättebra. Och du? Jag har gått ner drygt 8 kilo av 12 ungefär som jag har tänkt mig att gå ner. Det kan man också se på mitt Instagram. Jag dyker upp där ibland. När du har din skjorta på det som du inte kunde knäppa en gång för. Nej, just det. Nu sitter den som en smäck. Mm. Nej men det är härligt. Det går bra och jag gillar hejarop och kommentarer och sånt. så gå in och följ mig. Plusmamman heter det kontot. Och poddens konto på Instagram heter ju bonuspappan.plusmamman och på Facebook hittar ni oss också och där har vi även då bonusfamiljernas diskussionsgrupp där man kan ställa frågor. Man kan skicka frågor anonymt till oss som vi lägger ut. Så kan man få lite spännande svar och få reda på andra familjers erfarenheter. Mm. Vi har även en mailadress om någon vill skriva till oss: bonuspappan.plusmammansnavla.gmail.com. Det låter lite som du säger: bonuspappans. Pung, men <laughs> Den finns inte på internet, vad jag vet. Tystnaden blir kompakt där. <laughs> jag får gå och kolla vad du har lagt ut. Nu är det snart dags för oss att göra oss i ordning också för kvällens spännande disco för 40-plussare. Martins goal för ikväll är att han ska få visa lägg för att få komma in. Jag har sagt att det kommer nog inte att ske. Nej, men du kanske får visa lägg. Man måste vara över 40 för att få komma in. Äsch! Jo, men du ser inte ut som 40. Men de kommer inte att visa att man ska visa lägg. Vi då. får se. Det blir Jag kan bara visa dem mina grå hårstrån som sticker ut här uppe <laughs> Ja, det är på Societen i Varberg ikväll. Ha det bra där ute i hela Sverige och världen. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Du kan inte säga att det är ikväll för de kommer vi lyssna på det tidigast ja, det. på måndag och så säger du ikväll då blir de jätteförberedade. Det var i lördagskväll den stora röjefesten, festen där liksom alla ja, 40-plussade i Varberg dog i ett gigantiskt slagsmål. För Martin ville visa lägg och så fick han inte det. För han den sur och så bara alla veva. Jag hörde det när jag pratade med mina gamlingar på jobbet och sa de att det var ju det som var före tiden. Då var de på dans och sen så slutade det alltid med slagsmål. Så det är det jag ser fram emot nu. Det var inte bättre för Nej, faktiskt